Jó estét kívánok, Tóth Gábor vagyok, a kollégám Moldova György, a Microsofttól jöttünk, hogy bemutassuk nektek ezt a kinek szenzor nevezető új Xbox 360 kiegészítőt. Köszönjük a lehetőséget és a meghívást egyben. Egy kicsit visszamennék az időben, a Microsoft 2000-ben lépett be a játékonzóló piacára az első Xbox konzola, 2005-ben jelent meg a 2006 végén pontosabban a legújabb, ez az Xbox 360, amelyhez 2009 nyarán az E3-on jelentettük be, hogy piacra dobjuk ezt az Xbox 360 Kinekszenzor szenzor nevű kiegészítőt, ez tavaly, tavaly 2010 novemberben jelent meg a világon mindenhol. A sajtónak is, és a piacnak is úgy látszik, hogy sikerült a kedvére tenni, mert mai napig a 8-9 millió példán sikerült értékesíteni belőle. Tesej? Igen, igen, a karácsonyi szezonnak ez volt a szenzációja. Magyarországon is legtöbb üzletben ez hiányzik volt szerencsére. Meg lehet venni az eszközt külön, 40-45 ezer forintért van hozzá egy játék, illetve meg lehet venni magával a konzollal együtt technikai részletekkel annyira nem akarok titeket untatni, a lényeg az, hogy van benne egy RGB kamera, egy infrakamera, rendszer és ez alapján, hogy mondjam, tehát hogy most teljesen sötét lenne, fölvenne mindenki egy, egy katonai éjjellátót, akkor azt látnánk, hogy akinek ilyen vörös infrával lövi be itt az egész teret. A játékost, Gyurit, így érzékeli a rendszer, és úgy azonosítja a rendszer, hogy ugye az ember testén vannak izületi pontok. A legalsó két izületi pont az a két mi ez? Bokánk. És utána ugye a térdünk, a csípünk, a kezeink, és a legfőső izületi pont az a fejünk, mondjuk, amit így a játék érzékel. És ezeknek az izületi pontoknak ugye van egy adott távolsága, annak az összege, vagy összessége az jellemző egy bizonyos játékosra, és ez alapján tudja a szenzor, hogy kiáll előtte. Egyébként arcfelismerő rendszer is van benne, illetve folyamatos pecseknek köszönhetően ez még tovább fog pontosodni, vagy pontosítani fogják ahogy tetszik. Az, újak, az új izületek mozgását azért nem érzékeli még a rendszer, mert a játékokhoz nincsen rá szükség igazából. A kinekszenzor az nem csak a játékok irányításában jelent forradalmat, hanem látjátok, amit a Gyuri most éppen csinál, az az avatar, az az atléta trikós jócsávó, ő az avatarunk, őt Saját képünkre szabhatjuk. Tehát a, mondjuk van -e egy négyfős család, akkor mindenki megcsinálja a saját avatarát. Kedvére vehet neki bármilyen ruhákat, kiegészítőket, lézerkardot például. És, és ez azért fontos, mert egyrészt nyilván így egy ilyen emocionális kapcsolat is van, tehát a, a gép és az ember között. Másrészt ugye a, a lényeg az, hogy kezdünk el irányítjuk az egész Xbox menüjét. Ez miért jó? Ez azért jó, mert itt kezdődik a kifi végül is, amit ugye láthatunk még annól a Minority reportban ban Spielberg-től, aki egyébként ennek a technológiának a lelkes támogatója. Tehát az a, az a lényeg, illetve szerintem a jövő, eljövendő egy-két évben az a, az vár ránk, hogy ilyen eszközökkel tudjuk irányítani gyakorlatilag az összes szórakoztató elektronikai rendszerünket. Mert látjátok, az eszköz kicsi, ezt hozzá lehet csatolni gyakorlatilag bármihez. Ami azt jelenti, hogy mondjuk nézi a család a tévét, és akkor apunak nem kell a távirányítón kapcsolgatni, hogyha előre akar léptetni a kedvenc filmjében, hanem csak a kezét így kinyújtja, léptet, és akkor így tudja irányítani a filmet. Vagy például fontos lehet még... Társas interakcióban is. Tehát beáll a játékos a kinek és van egy olyan szolgáltatás, hogy videó kinek. Ez azért fontos, mert ez egy olyan rendszer, mint az MSM gyakorlatilag, csak itt kép is van hozzá. 50 millió Xbox van most a piacon, 30 millió ember van az Xbox Live nevezetű online rendszeren. Tehát, hogyha két ember, mind a két embernek van egy-egy Xbox-a, és hozzá egy-kinek szenzorja, akkor úgy tudnak egymással kommunikálni, hogy ugye kézmozdulatokkal kiválasztjuk a kontaktlistából a megfelelő szemét, és a másik kéz, még egyszer felemeljük így a kezünket egy másodpercre, és akkor már hívja is az adott barátunkat. Van benne ugye mozgáskövető rendszer, tehát követi a játékost, hogy mozog a szobában. Ez ilyen vicces helyzeteket is eredményez, volt olyan, hogy beszélgetett két haver, és az egyiknek kijött a barátnője a fürdőszobából mesztelenül, és így elsétált a srác mögött, és ugye a. A mozgásérzékelő érzékelő meg lekövette a most talán lányt, és a másik oldalon a család meg azt látta, hogy jé, valaki kijött a fürdőszobából. Tehát ez ilyen vicces helyzeteket is eredményezhet, illetve maga az egész játékélmény új, mert nagyon fontos ugye meghatározni magunkat a piacon, hogy mi, mivel több ez, mint amit a konkurencia tud. Leülökölásatok. Tehát a, a, a konkurencia ö, mozgásérzékelős ö, ilyen távirányítókkal, tehát a Nintendo Wii, illetve a Playstation Move mozgásérzékelő távirányítókkal rendelkezik, ami, ami ugye arról szól, hogy van két eszköz a kezedben, ahogy azt mozgatod, azt érzékeli a gép, és akkor úgy kardozol, teniszhez el pingpongozol, stb. stb. Itt erre nincsen szükség, mert ugye, ahogy a szlogenünk is mondja, te vagy a kontroller, tehát igen, az már Gyuri kis pakol rutinosan, mert minden demo úgy szokott végződni, hogy ugrálunk, és minden kiesik a zsebünkből. Tehát Gyuri a kontroller, és az ő teste. Most az a játék, amit így bemutatunk, ez a Kinek Adventures, ezt mindenkinekhez adjuk ingyen. Ez egy ilyen kalandjáték, abszolút családi játék. Még itt a első szezonban csak ilyen családbarát játékok vannak igazából. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy a kinekthez nem kell előképzettség, semmilyen játékos előképzettség. Ez, ez, ez azért fontos, mert több millió ember játszik ugye, kontrollerekkel, vagy PC-n billentyű billentyűkombóval, ami nehéz. És pont ezzel, hogy, hogy ez nehéz, illetve tanulást igénye, mert egy ilyen kontrolleren van 14 gomb, azt nehéz összehangolni gyerekeknek, idősebbeknek, vagy például vannak, akik azért nem játszanak egy kalandjátékot, mert nem tudnak angolul. Itt is semmi nem kell hozzá, csak be kell állni a gép elé, és akkor működik ennyi. Az a jó, hogy nagyon ö, egyszerű és foly, folyékony, smooth gameplay, ezt úgy szoktuk mondani. Tehát, hogyha Gyuri játszik, én bármikor mellé állhatok, akkor kettel vagyunk a játékba. Ha kiállok mellőle, akkor folytatja egyedül. Tehát a a rendszere, meg hát ilyen egyszerű mozdulatokkal, amit most a Gyuri csinált, hogy kirakja egy 45 fokba bal kezét, akkor azzal tudunk mindig kilépni. Látjátok, hogy előre tartjuk a kezünket, mondjuk egy ilyen bő másodpercig körbefordul az a kis ikon, és ezáltal ez, ez, ez adja ki a parancsot. Most mivel nem volt időnk itt különösebben felkészülni, hang nélkül fogunk játszani, a, a fényviszonyokat az sikerült valahogy megoldani, mert ugye több sötétben sajnos nem működik a rendszer, valamennyi fény azért kell hozzá. És ja igen, most itt a tutorial mutatja, hogy mi vár ránk. És ott van a játékos, az a Gyuri avatarja, ott áll egy ilyen kis hajtányon. És hát nézzétek, szerintem. Igen, pontosan. Tehát itt ez az okosság, ugye, hogy sokan támadják a videójátékokat, hogy egész nap bennül a gyerek, elromlik a szeme, meg görbül a háta, miért nincs kint a levegő, miért nem játszik a barátaival. Hát most azt hiszem, a kollégám ezt elég ügyesen demonstrálja, hogy <gül> ilyen vádak nem érhetik a kinek. Mindig ezt szoktuk mondani a szülőknek, akik féltik a gyereküket, hogy, <gül> hogy hát egész nap a gyerekek kint szaladgálhatnak a játszótéren, este pedig, ha már sötét van, akkor bemehetnek a szobába, és tovább égethetik a kalóriákat. Megjegyzem, rengeteg táncjáték, fitnessjáték érhető el kinekre, folyamatosan a világ összes játék fejleszti az újabb és újabb cuccokat, jönnek Disney játékok, Star Wars játékok, tehát jövő karácsony, már Darth vader tudunk lézerkardozni kinek -tel. A fitness játékok, azok, ez az nagyon fontos szegmens, mondjuk nem annyira a mi piacunkon, nálunk Magyarországon a sport és a táncjáték, ami a legmenőbb. Igen, a feladat az az, hogy esetleg valaki, hogyha beáll a gyuri mellé, egy valaki álljon be esetleg, aki bátornak érzi magát, én a mikrofonnal annyira nem tudok, akkor azt láthatjuk, hogy egyből két játékos lesz a képernyőn, de bátran, bátran, bátran. a mozgását a akkor ott, és látjátok, hogy ennyi kell hozzá, hát nem kell kilépni a menübe, nem kell semmit megnyomni. Úgy állják, érlek, hogy a, a fehér A betűben legyen nagyjából az avatarod. Úgy, úgy, úgy. A cél az, hogy ugye nyilván minél gyorsabban végig kell menni a pályán, minél több ilyen kis zsetont, vagy tokent, vagy A betűt el kell kapnunk. Közben a gép fényképeket készít rólunk, illetve most a játékosokról, amik most lehet, hogy a fényviszonyok miatt nem a legjobbak lesznek. És a játék végén ezeket a fényképeket megnézhetjük, elmenthetjük, a szokásos ilyen social média helyeken megoszthatjuk, tehát ez további ilyen élményfaktorra lehet a játéknak. Hát igen most itt az ellenfény miatt, ugye ez nem a legideálisabb, legközelebb hozunk reflektort is. És akkor itt vannak a. látjátok, mindenkinek játék az olcsó bárra van belőve, mint a hagyományos szoftverek. Minden játékban több mini játék van, minden játék gyakorlatilag alkalmas egy személyes, több személyes játékmódra, online játékmódra. Tehát ezt is ugyanúgy tudjuk online játszani a világ túloldalán élő barátainkkal. Egyébként bárkinek bármilyen kérdése van, az bátran kiabálja be. Igen. A lövöldözős játékok, tehát most az első, a Microsoft amerikai cég Amerikában nagyon komolyan veszik ezt a családbarát dolgot, a pegi ratinget, stb. stb. Tehát első szezonban ezt még abszolút egy családbarát eszköznek pozícionáltuk, és ennek megfelelő játékok kerültek a piacra. De jönnek a lövöldözős játékok, illetve jönnek olyan játékok, amiket mi úgy hívunk, hogy better ami azt jelenti, hogy egy lövöldözös játékban ülsz a foteledben, és lövöldözöl a kontrollereddel, de mondjuk a lőnek rád, akkor el, el tudsz hajolni, vagy be tudsz bújni a fedezékbe, vagy tudsz gránátot dobni a kezeddel, stb. stb. Vagy például egy autós játéknál lehet kézzel vezetni, vagy hogyha rárakjuk mondjuk a motorház tetőre a kezünket, akkor kinyílik az autónak a motorháza, ha közelebb hajolunk, akkor megnézhetjük a motor részeit. És a Hát azt már mondtam, hogy mind a sajtó, mind a piac nagyon jól fogadta a terméket, mert látjátok, hogy egyszerű vele játszani, azonnali játékélmény nyújt, gyakorlatilag három éves kortól a gyerekek képesek vele játszani, tehát semmiféle durva játékos előképzettséget nem igényel az eszköz. Ugyanakkor persze az Xbox megmarad egy olyan gaming konzolnak, amire megjelennek a hardcore játékok, illetve nyilván egy komplet ilyen multimédiás szórakoztató rendszer, mert USB-ről képeket lejátszik, a digitális fényképeinket lejátsza, a PC-nk állományán lévő zenéket tudod rajta szinkronizálni, CD-t lejátszik, DVD-t lejátszik, ugye fejlett online szolgáltatásai vannak, stb. stb. stb. Most mit játszatok? Most, jó, most jön a rafting, vagy mi a River Crash? Igen, ez még egy népszerű játék. Uh -huh. Egyébként hangal még jobb. Most ez. Uh -huh. És még fontos dolog megjegyezni azt, hogy a, hogyha valaki kedvet érez ahhoz, hogy kinekre gyártson magának bármit, bármilyen játékot, vagy bármilyen applikációt, ezt megteheti, mert a Microsoft az nem védi le se ugyan a rendszer. Tehát van egy olyan, hogy OpenKinek közösség, van is egy ilyen weboldal, hogy openkinek.com. Az azt jelenti, hogy bárki bemegy a boltba, megvesz magának egy ilyen eszközt, hazaviszi, az USB-vel rádugja a PC-jére, és fejleszthet rá bármit gyakorlatilag. Tehát több száz, több ezer fejlesztés van már. A legkülönfélébb, tehát szexjátékok is vannak, vagy lehet ezt ilyen bármire használni nagyjából. Igazából csak a fantázia szabhatárt. Meg ugye, mondom, 40 ezer forint, tehát nem egy olyan rémes összeg. Bárki, hogyha közületek vannak itt programozók, akkor neki ugorhat otthon és fejleszthet. Ezeket a fejlesztéseket a Microsoft Microsoftot Türtil támogat hármasból ezt úgy vagyunk elő, hogy itt tűrjük és örülünk neki, mert ugye nyilván egyrészt ingyen reklám, másrészt meg Nyilván a hivatalos játékfejlesztőknek is további ötleteket ad, az, amiket az emberek fejlesztenek. Ez is egy érdekes aspektusa, akinek mondom, ez a, ki, ki mit hoz ki belőle. A játékokról annyit még, hogy most olyan kb. 20-30 játék van a piacon, nagyját Magyarországon is el lehet érni, de a jövőben folyamatosan jelennek meg a különféle fejlesztések. Illetve vannak olyan projektek, amelyek hát mondjuk, olyan jövő karácsony tájéken fognak az elsők beérni, amelyek arról szólnak, hogy lesz virtuális barátunk, aki érzékelni fogja a mi hangulatunkat, mert ugye hangérzékelő is van benne, érzékelni fogja az arcunknak a legapróbb mimikáit is. Tehát úgy képzeljétek el, van egy ilyen projekt, nem, nem tudom, hogy az megvalósul-e, vagy nem, az a neve, hogy Milo és két hogy van egy Milo nevű fiú, aki vidéken lakik, és mi, mint játékosok, mi leszünk milo a barátai. És mi, hát ez gyakorlatilag egy ilyen virtuális tamagocsi. Tehát ahogy sétálunk a kinek előtt ez, ez, a, ez a virtuális személy, az Xbox kép és a TV képernyő, követ minket, beszélget velünk, interakcióba tudunk ö, lépni vele. Tehát ez már nagyon a kifinek a része úgy látom Gyuri berakja a Kinek Sport című játékot, ami Magyarországon ez volt a legsikeresebb játék, mert ugye hát sport. Ez azért nagyon jó dolog, tehát ezek a visszajelzések mi ezt rengeteg áruházba kiraktuk karácsony előtt, miért is ne? És azok a, az a tapasztalatuk, hogy ahol ezt kiraktuk, tehát mint a cukrot úgy vitték, nem tudjátok elképzelni. Mert mikor meglátja az ember azt, hogy, hogy beáll a gép elé, és így minden nélkül focizik, vagy röplabdázik, vagy gerejthai, vagy távolugrik, az egy nagyon újfajta játék, amit a többi konzol nem tud nyújtani. És, és ugye ez összehozza az embereket, az is egy ilyen szlogenünk, mert az, az egy nagyon fontos igény a családoknál mondjuk, hogy, hogy apu, anyu és a gyerekek együtt tudjanak játszani. És ez azért jó, mert, mert nem kell hozzá ugye, túl nagy befektetés, kell hozzá egy nappali, ahol van annyi hely, mint amennyit itt láttok, és akkor együtt játszik a család. Akinek, hogyha mondhatok ilyet, hogy két hibája van, az egyik, hogy ugye nyilván fényérzékeny, tehát ugyanúgy, mint egy bármilyen képrögzítő vagy képfeldolgozó eszköz. Tehát van egy látószöge, tehát azt nyilván szabadon kell hagyni, legalább részben, illetve tök nem működik, mert, mert nem működik. Ha van kérdés, akkor továbbra is. Lassan kifogyok a sztorikból. <gül> Tessék, Hát a Star Wars játék, azt a Lukaszát csinálja, hát elvileg jövő karácsony. De most már Harry Potteres például van. És az is egy teljesen új dolog, ez amikor a kisfiú beáll a tévé elé, és akkor is szórja az átkokat, vagy mi ez, varázslatokat, vagy a védéseket. Tehát az, azt is nagyon imádják a gyerekek. Most következik. Ah, mit mutatsz Gyuri? Melyiket? Vagy válasz, válaszhatok egy sportot. Foci van, bowling, atlétika, box, röplabda, asztali... Na, Box, jó. Akkor valaki boxoljon Gyurival. Nem fog fájni, meg ígérem. És ugye láthatjátok, hogy tudunk játszani itt a menüből, láthatod, hogy tudunk játszani a gép ellen, tudunk játszani egymás ellen, illetve online tudunk játszani távoli barátaink ellen is. Hmm. Az még egy gyakori kérdés, hogy új Xbox kell-e Nem, ez minden 2006 óta gyártott Xbox 360 konzola kompatibilis. Tehát csak egy csima USB port van a hátán, az a kell összedulni, bármilyen Xbox is legyen. És most jön a boxing? Igen. A menüt azt mindig csak egy ember tudja irányítani, úgyhogy ne az legyen, hogy az egyik játékos azt mondja, hogy előre, a másik meg, hogy hátra, és ne zavarodjon össze. Most itt az elején, mivel először van ebbe a gépben ez a játék, itt van egy ilyen rövid tutoriál, hogy hogy működik, hogy kell ütni, elhajolni, védekezni. Na és kezdődik. Ezt emelt fel a keze. Előtt. Kicsit lépjél jobbra, úgyhogy... Na, és már megy is a bunyó, látjátok? Most azt hogy a PEGI rating az milyen fontos, azt nem tudom, tisztában vagytok-e vele. Ugye az egy ilyen apró kis jelzés minden szoftveren, illetve minden DVD-n, hogy hány éves kortól ajánlott tartalmaz-e erőszakot, vagy csúnya beszédet, stb. stb. stb. És ez a kinek sport, ami egy teljesen ártalmatlan gyerekjáték gyakorlatilag, ez azért kapott magasabb besorolást, mert ez a rendkívül agresszív játékmód is benne van, amit most láthatunk, ez a box. Övön alul, nem csak gyomorra. Úgy. És lehet, gyors sorozatokat is bármi, igen. Úgy, úgy, úgy. És ugye, amikor kimozog valamelyik játékos jobbra-balra, vagy nagyon előre vagy hátra lép, akkor a szenzor kiírja a megfelelő oldalon, hogy merre kell lépni, hogy kell korrigálni a mozdulatokat. Vagy meg lehet alázni fociban a kamasz fiút. És ugye nem győzöm hangsúlyozni, hogy az nagyon fontos dolog, hogy nem kell kontroller hozzá, nem kell, nem kell angol tudás, tehát semmi olyan nem kell, ami eddig kizárt több millió embert a játékból. De nem kérdezem, hogy mit hogy a távolabb. nem, Hmm. Kettőnél több játékos. Kettőnél több játékos. Azt a kérdést kaptuk. Ugye kettőnél több játékot, tehát a, a, az eszköz szoftveresen egyszerre hat embert tud azonosítani, csak ugye ez le van butítva a szoftveresen kettő emberre, mivel egy átlag nappaliba kettő embernél több nem tud ugrálni. Tehát, <laughs> hát meg a játékok logikája olyan, meg a játékok természete olyan, hogy, hogy Igazából két embernél több nem, nem nagyon játszhat. Tehát technikailag mehetne, csak, csak nem életszerű. Tehát már ide is... Tessé? De van olyan verekedős játék is, ahol a már rúgni is kell, meg elmozogni. Meg ezután majd megmutatjuk a focit. Az egy nagyon sikeres dolog. Illetve vannak kőkemény fitness játékok, Olyanok, hogy edző, edzéstervet tudunk magunknak csinálni a neten. Tehát megmondjuk, hogy napi hány kalóriát akarunk elégetni. Utána azt átküldjük az Xbox-ra, és utána az edző az Xbox-on olyan programot állít össze. Most az tök mindegy, hogy az lehet tai chi, fitness, vagy akármi, a, a, vagy aerobik, vagy sima tánc, ami, ami meghatározott energiákat éget el. Most focizzatok, Gyuri! Focistok, vagy bo... Akkor boxoljatok, jó? Ne, van Várj, jó. Röplabda esetleg még. Pingpong. az még egy né. A pingpong az azért jó, mert egyrészt jó sport, másrészt... Ezzel lehet demonstrálni azt, hogy milyen pontos az eszköz, tehát a kezünket nézíti ugye igazán. Tehát olyan pontosságot érünk el itt a kinektel különféle kiegészítő nélkül, mint amit a konkurens termékek csak egy meghatározott, vagy két meghatározott kontrollellel tudnak csak reprodukálni. Uh -huh. Csak egymás ellen játszott a kultúr. Mondjad, mondjad. Is partnert lehet be Milyen partnert szeretnél partnert? Hát Azt lehet csinálni, hogy létrehozol egy avatart, a, aki úgy néz ki, vagy amely úgy néz ki, mint a főnököd, adsz rá olyan ruhákat, olyan szemüveget, olyan testípust, olyan hajat, és utána te a saját avataroddal ö, kihívod őt egy meccsre, és akkor igen, lehet meg lehet verni a főnök urat vagy hölgyet. Uh -huh. Na kezdődik az őrült pingpong party. Először mind a két kezed emelt föl, a... jó, és most csak azt, hogy jó vagy balkezes vagy. Jó, jó most ragla le a kezed. Jó vagy balkezes vagy. Úgy tarts ki a balkezed, jó. Dob, föl és szervály. Úgy, mint igaziból. Tehát földobod a labdát, fél, dobd, és touch. Na, na igaziból nem mit csinálod? Földobod. És most, nem, jó? Most, úgy, és megy a pingpong. fog-e, Na most, Gyuri szervált. Hát káfiai egy-két perc alatt megszakod a logikáját, és. lehet csavarni, helyezni, ideütni, odaütni, van benne neces labda, van mikor így azt a szélén lepattam, tehát minden, mint az igazi pingpongba. És ennek a kinek sportsnak lesz következő része is, abban még több sport lesz, de azt még nem mondhatjuk el pontosan, hogy még de. Gyakorlatilag, az összes sport le lesz fedve. Autózni is lehet kinek, motorozni is lehet, táncolni is lehet. Hát gyakorlatilag bármit. ha így a mint a valóságban Második kör mindenkinek jobban megy. ezerszer. Az Openkinek közösség egyik munkája most így eszembe jutott, hogy tehát milyen alternatív használási módjai vannak. Például csináltak ott, hogy rágógumi automata, és egy, egy hagyományos rágógumi automatát képzeljettek el, rá van kötve a kinek, és annyi rakod a kezed, és beleesik a rágó. Tehát így gyakorlatilag tényleg bármire föl lehet használni. Tehát bármi. Tehát nem mozgást érzékel, ugye írsz egy applikációt, PC-re leprogramozod, és utána az, az meg végrehajtja. Tehát bármi. valamennyire tudok ez a nyári távos bort. Napköziség. Igen, ami én mentek két hétig játszom. Egyébként vicces balesetek is előfordultak kinek. Egyik újságíró kolléga az röplabdázott, és beleszerválta a csillát a lett TV-be. <gül> <gül> Volt olyan, hogy egy srác focizott, és szerencsétlen macskája pont akkor ment előtte, amikor rúgott, és belerúgta a macskát a TV-be. Meg olyan is volt, hogy apu játszott a kisfiúval, azt hiszem pont pingpongot, és így lekönyökölte a gyerek arcát. Tehát valamennyire vigyázni kell, meg figyelni kell a másikra, de azért... Focizzatok, az nagyon demonstratív. Vagy, vagy még pingpongoztok? Jó, jó. És ugye most is ami történik, hogy látjátok, hogy a Gyuritól eltérő testalkatú kolléga átoda, és a gépet ez ugye nem zavarja, nem kell menübe lépni, játékos beállítani, hanem egyből mehet tovább a játék. És ez, ez, ez egy fontos dolog. Adam. Mivel hogy állunk? Hát karácsonykor az volt, hogy tehát látták az üzleti partnereink is, meg a distributoraink is, hogy erre milyen igény van, és folyamatosan rendelték. És az volt, hogy teljesen lefogyott a raktár nullára, és mondták, hogy hát kérem még háromezer darab. És akkor lett belőle háromszáz. És akkor az a háromszáz tartott, hát egy elővételbe elment. És dec én kipróbáltam, bementem egy ilyen szakboltba az 576-ba karácsony előtt, ami ez elég jó ellátottságú volt. És ott 25-én, vagy mikor 23-án mondták először, hogy van esélyet kinek tett venni, úgy, hogy nem rendeltél elő. Mert elővételbe elment a nyitókészlet itt Magyarországon is. Hát az első tíz nap fogyott 2 millió, és akkor úgy lett belőle most arra ilyen 8-9 millió. Tehát jó. Szeretik az emberek. Vagy mi nem tetszik benne, engem igazából az érdekel. Két, mit érdekel. <gül> Vagy van olyan, ami nem tetszik benne, most ez komolyan érdekel. érdekel, az érdekliségben, az érdekliségben. Oh, Elisegy, érdekel ez nem kell fognak ezzel messzei ponthoz a lényeg, mm? ugye? De eddig a pozva az volt, hogy ültél és jól te magad ráj. Mm. Uh, uh, szép mm. ja. ugye, az első időszakban ezek a sajátbarátjátokok jöttek, itt látják ugye a sport, meg a, a, a, a, a adventures, amit látok a sorúzélvezés és a, a, a többit. A következő van. Hát ez a kóla, De nem, de minden más esetben hát a kóla, hát. hát. a kóla, a kóla, a kóla, a kóla, a a kóla, a kóla, a a a Sőt, lesz egy olyan új szolgáltatás az Xbox Live előfizetőknek, ami, ez az Avatar Kinect, ami úgy néz ki, hogy mondjuk ö, van öt haver, a világ öt különböző pontján, mindegyiknek ugye van nyilván Xbox-a, hozzá Xbox Live előfizetése, meg egy kinek szenzora, és ö, leülnek otthon, és beszélgetnek. És a tévén azt látjuk, hogy ott ül a nem, nem öt haver, hanem az öt havernak az avatarja egy meghatározott környezetben, mondjuk egy vagy nyugati kocsmában, és ott tudnak különféle interakcióba lépni egymással, vagy beszélgetni, tárgyakat átadni egymással, vagy filmeket nézni. Tehát igazából lehetőségek... Anna. Hú! Uh, uh, uh, Megnézzük a focit, viszont kéne neked a két focistát. Átfogalmazom, kettő, mert aki szereti a focit. <gül> Különösebb skill-ek nem kellenek a foci demóhoz. Na, no, na. Nem, nem nehéz. Ja. És miért nem? <gül> <gül> <Ja>. Az biztos. <gül> Megértettet a lényegét, Hogy Van focista, vagy őjek valakivel focizni? Gyuri, akkor legyet az MC, gyere! Na most Gábor a kontroller. Én csak a bal fülembe hallom magamat, de remélem, hogy ez ott nem probléma. <tos> Ugye a Kinect Sportsban a pingpongon, amit láttunk meg a boxon kívül, ugye van egy ilyen triatlonos, futkorászós, futóversenyes cucc, including gerejhajítás, távolugrás, tehát megdolgoztatjuk az embert, aki kinek te játszik. A Gábor már beszélt arról, hogy ugye fitness játékok lesznek a Kinekthez. Például a York Fitness nevű játék az azt tudja, hogy te beállsz a szenzor elé, beállítod azt, hogy hány kiló vagy, hány éves vagy, milyen magas vagy, stb. Uh, és onnantól kezdve ő méri azt, hogy melyik, milyen aktivitással mennyi kalóriát égettél el például. Uh, mivel integrált rendszerről beszélünk, ez az adat az internetre is felkerül, és ilyen szexi exceleket is tudsz akár generálni abból, hogy mennyit fogytál az elmúlt két hétben azzal, hogy te a tévé előtt ugráltál a szomszédok legnagyobb örömére. Uh, és ez csak egy lehetőség azokból, amit akinek kinek varázsa meg tud csinálni közben kicsit férfiasabb dolgot csinálnak a Gáborék ugye egymással játszotok, vagy egymás ellen? most egymás végül is teljesen mindegy egymás ellen ugye a Kinect? na, és meg is tanuljuk, hogy hogy kell Ugye, mivel elsőként van a játék benne a Konzol, ez egy zsírulik Konzol, amit ma vettünk elő, ezért lejátssz ezt a amerikai, amerikai nő elmondja, hogy mi hogyan kell focizni című történetet, de egyszerűen át lehet ugrani. Hups, ez nem akinek volt? Jegyzőkönyv. Na nézzük tovább. Igen. Szóval volt egy kérdés a PC-s integrációról, arra Gábor válaszolt, ha jól emlékszem. Az viszont tény, hogy az OpenKinek közösség munkáját uh, nagyon nagyra értékeljük. LED-demokat is láttunk már belőle, nagyon ígéretes. De alapvetően azért a Kinektet egy Xbox-os kiegészítőként képzelik el, és arra is fejlesztünk. Mi, mi, mi PC-re nem fejlesztünk játékot. Uh, ennek a felhasználása elég sokrétű. Tehát ugye a játékokon kívül a, a VideoKinekt, amiről a Gábor beszélt, tehát, az a, tehát akár Messenger felhasználókkal is tudsz beszélgetni a segítségével, Uh, tehát ülsz a nappaliban, nézségül a gép előtt, vagy görnyed a laptop előtt, vagy, te is, vagy ő is esetleg a kinek előttül. Oszalma, uh, a ezen kívül ugye a jövőben széles lehetőségek lesznek. Tehát a egyik tech demo amit én láttam, például olyan volt, hogy ilyen virtuális ruhapróba uh, le is lehetségesé válik. Ugye onnatok ezül hogy lát téged a szenzor, fel is tud téged öltöztetni adott ruhákat. Tehát magadra tud egy kézhúzással húzni a ruhadarabokat, körbe tudsz forogni, meg tudod nézni, hogy áll rajtad, és akár meg is tudod vásárolni a szegy um, És csomó, csomó proof of concept létezik, hogy akinek mikre képes. Um, de közben jól áll a mérkőzés, egy-egyen vagyunk. Uh, nem tudom, mennyire releváns a célcsoportnak, aki itt ül, de van táncos játékunk is a Csak az nem a Zelenélkül a... nem a, legre... Igen, nem a, a, a, a legjobb. De úgy érzem, hogy ez nem az a célcsoport, aki nagyon a tévé előtt. Ettől függetlenül remek zsíregető eljárás. Az urak egy-egyre állnak a mérkőzésen közben, nagyon izgalmas. Főleg hang nélkül. Ugye az Xbox Live-on keresztül egymással tudok úgy tezni, hogy a partnered a világ másik végén van akár az interneten keresztül. Tehát... Ezt ki is használtuk egy tegdemóban, hogy a Kovács család tud a Szabó családdal ha, ha, közösen focizni. Gá, Gábor, ez hasonlít ez az avatar. Köszönöm, másfél perc. Ki az, akinek van Xbox-e egyébként, aki itt ül? Mert annyira azért... Igen, egy embernek már van. Itt csak PC-sek vannak, ugye? Jó, hát... PS2 is van, az kicsit már elavult, de nem gond. Hát in innentől kezdve még jobban el tudod, ugye? Sőt. J jól megy. Ízom lesz, az meg lesz valószínűleg másnapra. Hanem nem vagy sportoló. Még egy perc marad hátra az első és utolsó fél időből. Um, igazából azért vagyok gondban, mert mivel ti főleg PC-s játékosok vagytok, um, és ez nem az a fajta játék, ami nektek az elsődleges prioritás. Idén még nem, vagy tavaly még nem. Idén viszont már a tévetek is lett kinek szempontból. Jön a Star Wars. De mivel igen, hát... Na nézzük az utolsó fél percet. Igen. Esetleg feltűnhet az, hogy a mozgások nem azonnal reflektálódnak, ahogy a szenzorhoz képest mozogsz. Ez nem azért van, mert a szenzor lassú, vagy esetleg kicsit a RAM hiányában szenvedne a konzol, hanem mindössze arról van szó, hogyha belegondoltok, mondjuk egy futóverseny szimulációjánál, az nem a legjobb megoldási gátfutásnál, hogy valós időben emeli fel a lábadat az xbox hiszen ugye onnantól kezdve van egy is látásbeli delay, meg egy mozgásszervi delay, mire a lábad felemelődik. Ezért van egy ilyen kb. fél másodperc eltérés a, a között, amit látsz, és a között, a valóság. Ez később állítani lehet majd egyébként, hogyha valaki hirtelen meg tanul valós időben gátat futni, úgyhogy uh, át tudja ugrani a akadályokat. Ó, oh, még egy gól. I igen. Um, nem, nincs ezzel gond, mert ez a szenzor, hogy infra működik, ugye ezért megfelelően lát téged. A közvetlen fényzavarja csak az pedig itt maximum a reflektorból valamit ott látunk. Ah, 4-3. Gratula. Jó, mivel látom, hogy már átcsaptunk ilyen sörözéses dologba, van-e valakinek kérdése még? Így van. De... Sima USB porton csatlakozik. A az AzUS-nak van egy olyan terméke, ami haj az, kinekre. ugyanúgy néz ki, de nem ugyanazt tudja, és az is az egy direkt PC-re készül majd egyébként. Kicsit kevesebbet tud, de lesz PC-re is egy ilyen direkt arra fejlesztett driverrel. Ez akinek egy szenzor is működik PC-n, csak a driver, ami hozzá van, az, az nem Microsoft fejlesztés, mivel hivatalosan nem fejlesztünk PC-re, hanem Xbox, hanem házi fejlesztés. Jó, uh, valaki szeretné még kipróbálni, már mondjuk szerintem már mindenki inkább inna, mint hogy itt dumáljak fölöslegesen. Ezért megköszönjük a figyelmet. Uh, bárkinek bármi kérdése van, még itt vagyunk akkor a 40 másodpercben. Uh, és köszönjük szépen mindenkinek.